Allah kata وَمَا تُمْفِقُ مِنْ شَيْدٍ فَهُوَ يُخْلِفُ Barang siapa yang menekahkan hartanya Sesuatu daripada hartanya فَهُوَ يُخْلِفُ Allah pasti akan ganti balik وَمَا تُمْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِعَنْ khairin yuwaffa ilaikum wa antum la maknanya apa yang kamu bagi apa yang kamu sedekah apa yang kamu korban jangan takut don di apa dia Allah akan ganti balik ini jajan